Перетворився в класичну постать відступника Найжорстокішого ката свого народу В Сім'ї не без виродка, це правда Але ж і лицарі, які тут були, питають іноді Сила любові, вроджена вона чи набута? Повітря рідного степу та пахощі трав Чи передаються вони людині у спадок? Знає одне, щоб людина виростала людиною, не забудьком, не бур'яниною, треба, щоб вона зберегла в душі те, що їй дісталося з молоком матері. Вранці ще перед сніданком раптовий стук у двері каюти. На порозі з'являється дзюдо. Невловний погляд і ще невловніший усміх. Як почувалось, колеги, в нормі? От ти добре. Обох вас шеф запрошують до себе. Що б це значило? Дзюду коротконогий цей тоустунець знизує плечима. Навіть якщо йому й відомо, для чого нас кличуть, то хіба він скаже лише радить поквапитись. Петро похапцем дошкрібає бритвою колючки на щуці. Бритва допотопна. Однак міняти її не хоче. нею в нього зв'язані якісь спогади. Присипаючи пудрою місця порізів, він допитується, чи зручно буде явитись перед ясні очі начальства ось таким напудреним, ніби який-небудь вельможа катерининських часів. Збреде! Начальство недівка! Заспокоїть дзюдо. Отже... Вперед. Сторожко переступаємо поріг знайомого люкса Де шановний керівник наш в білосніжній сорочці при галстуці Уже сидить за столом підтягнуто звично, мов службовому своєму кабінеті Велика геть лиса голова, щіточка вусів, чепорно підстрижена З-під крутого чола стриманий погляд, суворо націлений на нас грішних Посторонь на канапі розташувалися рядком, як свідки Ангеліна Матвітівна, юрист Андрій Полікарпович і, звісно ж, поліглот В'ячеслав. Цей останній, певне, знаючи причину виклику, з єхидною міною вже наперед смакує нашу вибачливу лепетню. Очі шефа нижуть мене першого. Холодно, офіційно. «Просвітіть і нас щодо свого Яворницького». «Це ж треба?» Досить оперативно спрацювала служба інформації. «Однак що ж приховується під цим його зовсім нежданим для мене запитанням?» «Якщо вас справді цікавиться видатна постать, голос мій втрачає впевненість. Керівник делегації несподівано чемним жестом вказує на вільність тільці проти столу. Та ви сядьте. І коли ми з Петром, мов підсудні, займаємо вказані місця, керівник знову звертає на мене свій пильний і, як мені здається, трохи насмішкуватий погляд. Ви ж нібито фахівець, Потому Яворницькому. Тепер мені ясно, хто тут походив. Ще більшим фахівцем у цій справі, кажу скромно, може вважатись ось мій земляк, оскільки свою диссертацію товариш В'ячеслав багато в чому будував якраз на матеріалах зібраних професором Яворницьким. Не так. «Не на матеріалах, як на їх критиці», – поправляє мене Вячеслав «Це ж різниця істотна», – догідливо посміхається він до керівника «Яворницький – постать складна і суперечлива» «Вірно, і суперечлива, і складна», – згоджуюсь я а у тім натурі його властивна була порядність, інтелігентність.